Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої Передмова Багато з тих, хто тримає зараз у руках цю книгу, роками, а то й від самого початку, стежили за пригодами Роланда і катету його друзів. Інші, я сподіваюся їх багато, новобранців і постійних читачів, можуть запитати, хіба я зможу отримати задоволення від цієї книжки, якщо я в очі не бачив попередніх томів серії? Моя відповідь – так. Зможете, якщо запам'ятаєте декілька речей. По-перше, серединний світ існує зовсім поряд з нашим світом. Тому в чомусь вони між собою перегукуються. Між двома світами також є двері. Подекуди трапляються і тонкі пропускальні місця, в яких два світи переплітаються. Троє з Роландового катету тету Едді, Сюзанна та Джейк, по черзі зазнали видобування з Нью-Йорка, де їхнє життя протікало досить буремно, до серединного світу, де їм судилося долучитися до Роландових мандрів. Їхній четвертий супутник, пухнастик Шалапут Юк, це істота з золотавими очима, корінний мешканець серединного світу. Цей світ дуже старий, Лежить у руїнах і повен чудовиськ та непевної небезпечної магії. По друге, Роланд Дескейн з гіладу стрілець, один із когорти захисників, які намагаються стежити за порядком у світі, де повага до закону стрімко знецінюється. Якщо ви уявите стрільців з гіладу як щось середнє між мандрівними лицарями і федеральними маршалами Дикого Заходу, то, думаю, не схибите. Більшість з них, хоча й не всі, походять із роду старого білого короля, відомого як Артур Ельт. Я ж вам казав, часткові збіги є. По-третє, Роланд прожив життя під тягарем страшного прокляття. Він убив свою матір, що мала Роман, хоч і не зовсім з власної волі, та всупереч здоровому глузду з типом, з яким ви познайомитеся на сторінках цієї книжки. І хоча сталося це через жахливу помилку, але винним в усьому стрілець вважає себе. Тож печальна смерть Габріели Дескейн переслідувала його з ранньої юності. Усі ці події вичерпно описані в циклі «Темна вежа». Але, думаю, для того, щоб прочитати цей том, цієї інформації вам буде достатньо. Для читачів, які вже давно з нами, скажу, що цю книжку на полицю треба ставити між чаклуном та сферою і вовками каль'ї. Тобто це буде, так би мовити, темна вежа чотири з половиною. Що ж до мене, то я був у захваті, коли зрозумів, що мої давні друзі хочуть ще дещо повідати світу. Віднайти їх знову через роки і роки по тому, як я подумав, що в їхній історії поставлено крапку то справжній величезний подарунок. Стівен Кінг. 14 вересня 2011 року. Розділ перший. Старк Бласт. Один. Упродовж наступних днів після того, як вони покинули Зелений Палац, що зрештою виявився не країною ОС. Зате став могилою для мерзенного покидька, якого Роландів Катет знав під іменем цок -цока. Хлопчик Джейк став потроху віддалятися від друзів. Він йшов попереду Роланда Гедді Сюзанни, і відстань між ними поступово збільшувалася. «Ти не хвилюєшся за нього?» – спитала у Роланда Сюзанна. «Він там попереду, сам один. З ним юк!» Відповів стрільця Едді, маючи на увазі пухнастика шалопута, який перейняв Джейка як свого найкращого друга. «Містер Юк добре ладнає з хорошими людьми, але для не надто хороших у нього завжди на поготові повен рот гострих зубів. Гешер уже мав змогу в цьому переконатися на свою біду». «А ще у Джейка є зброя його батька», – сказав Роланд. І він вміє пускати її вхід. Дуже добре вміє. І зі шляху променя він не зійде. Скалічною рукою він показав угору. Низько на небо здавалося непорушним. Та на південний схід незмінно пливли суцільними коридорами хмари. У бік краю грому, якщо правду казала записка, яку їм залишив чоловік, що підписувався ініціалами – Р. Ф. У бік темної вежі. «Але чому?» – почала Сюзанна, і тут колесо її візка втрапило у вибоїну. Вона повернулася до Едді. «Котику, дивись, куди мене везеш». «Пробач», – сказав Едді. «Міністерство шляхів сполучення вже давно забило на ремонт цієї ділянки автостради. Мабуть, у бюджеті дірка». Звісно, то була не автострада. Проте, сяка така дорога. Колись була. Дві ледь помітні борозни від коліс, уздовж яких час від часу траплялися напівзруйновані хати. Того ранку вони проминули навіть покинуту крамницю під вивіскою, на якій проглядали старті літери. Сільська крамниця Тука. Мандрівники зазирнули всередину в пошуках харчів. Тоді Джейк і Юк ще були з ними. Та не знайшли нічого, крім пелюки, старезного павутиння і скелета якоїсь тварини, великого єнота, маленького собаки чи пухнастика шалапута. Юк недбало понюхав кістки і помочився на них. Потім вийшов з крамниці, сів на горбочку і обкрутився хвостом. Він повернувся пичкою в той бік, звідки вони прийшли, і нюхав повітря. Роланд уже не раз помічав таке за пухнастиком і це змусило його замислитися, хоча іншим він нічого не сказав. Може, за ними слідом хтось ішов? У це йому не надто вірилося, але поза малого, піднятий ніс, перещулені вуха, скручений хвіст, викликала у пам'яті якийсь невиразний спогад, чи асоціацію. Та він ніяк не міг пригадати, з чим це пов'язано. «Чому Джейк хоче бути сам?» запитала Сюзанна. «Тебе це непокоїть, Сюзанно з Нью-Йорка?» поцікавився Роланд. «Так, Роланде з Гіладу, мене це непокоїть». І вона всміхнулася йому доволі доброзичливо та в очах спалахнув добре знайомий вогник злості. «Дала про себе знати Дета Волкер», – здогадався Роланд. Вона так і не щезла остаточно. Та він і не шкодував про це. Без тої дивачки, її колишнього другого «я», що досі крижинкою сиділо в її серці, Сюзанна була би лише симпатичною темношкірою жіночкою, яка нижче колін не мала ніг. А з деттою всередині вона була особою, з якою варто було рахуватися. Небезпечною особою. Стрільцем. Йому є над чим поміркувати. «Тихо сказав Едді. Він багато пережив. Не кожен хлопчик оживає з мертвих. Та й потім Роланд правильно каже. Якщо хтось спробує стати в нього на шляху, то цей хтось дуже про це пошкодує». Едді зупинився, тримаючи коляску за ручки. Стер з чола під і подивився на Роланда. «Роланде, а в цьому передмісті дупи світу взагалі хто-небудь лишився?» Чи вони всі рушили з місця і пішли далі? де дехто лишився, на мій здогад. Та то був не тільки здогад. Кілька разів, поки вони мандрували шляхом променя, на них потайки позирали чиїсь очі. Одного разу то була перелякана жінка, що пригортала до себе двох дітей. А третя дитина, немовля, висіла в неї на шиї в слінгу. Ще був старий фермер, наполовину мутант, у якого з кутика рота звисало і посмикувалося щупальце. Цих людей Едді та Сюзанна не помітили. Не відчули вони і інших, які, Роланд був цього певен, ховалися в лісі та у високій траві, на всьому шляху їхнього простування. Едді та Сюзанні ще багато чого слід було навчитися. Втім, деяких навичок вони все-таки вже набули. Бо Едді спитав. «Це ті, кого Юк весь час нюхом чує позаду?» «Не знаю». Роланд хотів було додати, що у дивних пухнастикових думках було присутнє ще щось, але вирішив промовчати. Стрілець багато років провів без катету, і для нього стало звичкою тримати все в собі. Звичкою, якої йому треба було позбуватися, якщо він хотів, щоб тет залишався міцним. Але не тепер, не цього ранку. Ходімо, сказав він, я певен Джейк чекає нас попереду. Два. За дві години незадовго до полудня вони піднялися на схил і там зупинилися. Під ними поволі котила свої води широка ріка, свинцево-сіра під захмереним небом. На північно-західному березі, з їхнього боку, стояла споруда, зовні схожа на клуню, і пофарбована в колір такого яскравого відтінку зелені, що, мов би, волав до мовчазного неба. Вхід у клуню чорнів над самою водою, на палях тієї самої зеленої барви. До двох паль було прив'язано товстолезним тросом великий пліт, 90 на 90 футів завбільшки, 30 на 30 метрів, розмальований у червоно-жовті смуги. Посередині стерчала висока дерев'яна жердина, схожа на щоглу, тільки без вітрил. Перед щоглою було розставлено декілька плетених крісел, повернутих до берега річки, ближчого до них. В одному зручно вмостився Джейк, а поряд з ним сидів старий чоловік у неосяжному соломяному брилі, мішкуватих зелених штанях і лонгбутцах. На ньому була тонка біла сорочка, такі в світі Роланда називали «слінками». Джейк і старий наминали величенькі на вигляд бруторботи, від цього видовища рот у Роланда наповнився слиною. За ними на краю помальованого поклоунській плота сидів юк і захоплено вдивлявся у своє відображення у воді. А може, у відображення сталевого троса, натягнутого вгорі над річкою. «Це вайє?» – спитала Сюзанна у Роланда. «А тож...» Едді хитро всміхнувся. «Вайє, моє...» Він здійняв руку над головою і помахав. «Джейку! Гей, Джейку! Юк!» Джейк помахав у відповідь. І хоча до річки та плота, пришвартованого біля її берега, лишалося чверть милі, всі вони, однаково гострозорі, побачили вдалині білі хлопчикові зуби, коли той широко всміхнувся. Сюзанна склала долоні ківшиком і переклала до рота. «Юк! Юк!» «До мене, зайчику! Іди до мами!» Пронизливо повискуючи, то був і весь гавкіт, на який він міг здобутися. Юк помчав через плід, зник у подібній споруді і виринув уже на їхньому боці. Він припустив стежкою з прищуленими вухами і сяючими золотистими очиськами. «Тихенько, зайчику, а то інфаркт заробиш!» Сміючись, закричала Сюзанна. Але Юк сприйняв це, як на прискоритися. Біля Сюзаниного візка він вигулькнув менш ніж за дві хвилини. Стрибнув їй на коліна. Зістрибнув знову на землю і весело на всіх подивився. Олан, Ет, Сюз. Хайл, сер Трокен. Роланд вжив слово, яким у давні часи кликали шалапутів, яке він уперше почув, коли мати читала йому одну книжку. Називалася вона Трокен і Дракон. Юк підняв ногу, подзурив на травичку і знову повернувся мордою в той бік, звідки вони прийшли. Принюхався до повітря, не зводячи очей з лінії горизонту. — Роланде, чому він постійно це робить? — спитав Едді. — Не знаю. Але він майже знав. Чи було це в якійсь давній касті? Не в й Драконі, а в подібній. Так здавалося Роланду. На мить він подумав про зелені очі, що пильнували у темряві. І тілом пробіг холодок. Не від страху, хоча страх, мабуть, теж був присутній, а від спогадів. Та він швидко зник. «Як на те, Божа воля, вода буде!» Подумав він і зрозумів, що говорить у голос, бо перепитав. «Ага? Пусте!» Відмахнувся Роланд. «Побесідуємо з Джейковим новим другом. Може, в нього і для нас знайдеться бруторбот». Едді, якому вже добряче набридла жорстка жуйка, яку вони називали бурітосами по-стрілецьки, одразу ж просяяв. «Так, чорт забирай!» Він зиркнув на своє засмагле зап'ястя, ніби на ньому був уявний наручний годинник. «Божечку ж ти мій, та зараз же опів хавчик!» «Зайчику, замовкни краще і штовхай», – сказала йому Сюзанна. Едді замовк і став штовхати. Три Коли вони зайшли в Елінг, старий ще сидів, а коли вийшли з нього до річки, вже підвівся. Побачив великі револьвери з сандаловими руків'ями у Роланда та Едді, і його очі округлилися. Він опустився на одне коліно. У безвітряній тиші дня Роланд почув, як зарипіли старечі суглоби. «Хайль, стрільцю!» Старий приклав до лоба кулак, набряклий від артриту. «Вітаю тебе!» «Підведися, друже!» – сказав Роланд у душі, сподіваючись, що старий справді їм друг. Але Джейк начебто вважав саме так, а Роланд звик довіряти його інтуїції не кажучи вже про Шалапутову. «Встань, прошу!» Зробити це старому було важкувато, тому Едді ступив на плід і простягнув йому руку. «Дякую, синку, дякую. Ти теж стрілець? А чи ти учень-стрільця?» Едді запитально глянув на Роланда. Той не подав жодного знаку, тому Едді перевів погляд на старого, здвигнув плечима і розплився в усмішці. «Усього потроху. Я Едді Дін із Нью-Йорка. А це моя дружина Сюзанна. А це Роланд Дескейн з Гілеаду». Очі паромника округлилися. «З Гілеаду минулих літ? Правду кажете?» «З Гілеаду минулих літ», – підтвердив Роланд і відчув, як з глибини серця підіймається незвичне для нього відчуття скорботи. Час був обличчям на воді, так само, як і велика річка перед ними. Він тільки плинув і плинув. «Тож, ласкаво просимо на борт. Ми з цим юнаком уже заприятелювали, так?» Юк заскочив на великий плід, і старий нахилився, щоб попестити його по піднятій голівці. «І з цим юнаком теж. Чи не так, друже?» Пам'ятаєш, як мене звати? Бікс, дявкнув юк і знову повернувся до північного заходу, здіймаючи пичку. Його оченята з золотистими обіцями захоплено дивилися на рухому колону хмар, що пливла шляхом пороменя. Чотири. Чи бажаєте попоїсти? запитав у них Бікс. «Харч у мене простий і скромний, одначе всім, що є, я радо з вами поділюся». «Ми будемо дуже вдячні», – сказала Сюзанна і подивилася на трос, що діагоналлю перетинав річку. «Це ж у вас пором, правда?» «Ага», – кивнув Джейк. «Бікс мені сказав, що на тому боці річки живуть люди. Не дуже близько, проте і недалеко. Він думає, що то фермери, які вирощують рис» але вони до річки не надто часто приходять. Бікс ступив з великого плота на берег і зайшов у Елінг. Едді дочекався, поки старий зашарудить усередині. Нахилився до Джейка і тихо спитав. «Він як, нормальний?» «Нормальний», – підтвердив Джейк. «Нам по дорозі. А він буде радий когось перевезти. Каже, роками вже нікого не перевозив». «Не сумніваюся», – кивнув Едді. Бікс вийшов, несучи плетений кошик, який одразу ж підхопив Роланд, щоб старий не поточився і не впав у воду. Незабаром вони вже всі сиділи у плетених кріслах, наминали брутарботи з начинкою з якоїсь рожевої риби. Риба була в'ялена і смачна. — Їжте все, що на вас дивиться, — припрохував Бікс. — У річці повно бичків, вони нормальні. Мутантів я викидаю. Колись давно нам наказували викидати погану рибу на берег, щоб вона не розмножувалася. І до певної пори я так і робив. Але тепер... Він знизав плечима. Живи і давай жити іншим. От що я вам скажу. Як людина, яка прожила досить довго, я вважаю, що маю право це казати. А скільки ж вам років? Поцікавився Джейк. Після того, як мені виповнилося сто двадцять, я втратив лік рокам. Знаєте, на цьому боці дверей час короткий. На цьому боці дверей. Спогад про якусь давню оповідку знову промайнув у пам'яті Роланда. Та майже одразу ж і зник. «Ви йдете слідом за ними?» Старий показав на рухому стрічку хмар у небі. «Так». «До калій?» «Чи за їхні межі?» «За межі». «До великої пітьми?» Сама думка про це здавалося стривожила і водночас зацікавила Бікса. «Ми йдемо своїм шляхом», – сказав Роланд. «Яку плату ти з нас візьмеш за перевезення, сей поромник?» На це Бікс розсміявся натриснутим і радісним сміхом. Яка користь із грошей, коли їх ні на що не витратиш? Худоби у нас нема, а їжі в мене більше, ніж у вас. Це ясно, як божий день. А ще ви можете націлити на мене револьвер і примусити вас перевести. Та ви що? – шоковано мовила Сюзанна. Я знаю, що ви цього не зробите, – заспокійливо махнув рукою Бікс. То розбійники могли б. А потім, переправившись на той бік, ще й пором мій спалили б. Але справжні чоловіки зброї ні за що б такого не зробили. І жінки теж, напевно. Місіс, ви, здається, не озброєні. Та з жінками ніколи не маєш певності. Сузанна ледь помітно всміхнулася і нічого не відповіла. Бікс повернувся до Роланда. «Гадаю, ви йдете з лада. Я чув про лад». І про те, що з ним сталося. Колись то було дивовижне місто. Так, було. Я застав там початок руйнування і дивних змін. Та все одно місто було прекрасне. Вони вчотирьох обмінялися поглядами антет, тією особливою телепатією, що об'єднувала їх усіх. Той погляд був темним від шуму. У мові серединного світу це стародавнє слово означало «сором», але заразом і скорботу. «Що таке?» – спитав Бікс. «Що я сказав? Як я попросив чогось, чого ви дати не можете. Благаю вашого прощення». «Ні, зовсім ні», – запевнив його Роланд. «Просто лад...» «Лад став порохом на вітрі», – пояснила Сюзанна. Ну, скажімо так, не зовсім порохом, промовив Едді. Попелом, уточнив Джейк, таким, що світиться у темряві. Бікс трохи замислився. Відтак повільно кивнув. Я б хотів почути все в подробицях. Чи ту частину історії, яку ви встигнете повідати за годину. Рівно стільки ми будемо переправлятися. П'ять Бікс обурився, коли вони запропонували свою допомогу в підготовці до відплиття. Сказав, що то його робота, і він ще здатен її виконувати, нехай і не так моторно, як колись, коли на обох берегах річки ще були ферми і кілька маленьких точок, де процвітала торгівля. У будь-якому разі великих зусиль ця робота не потребувала. Він виніс з елінгу табуретку і великий рим Болт приставив табуретку до щогли, щоб начепити римболт на її верхівку. Потім закріпив його на тросі. Заніс табуретку назад у елінг і повернувся з великою металевою рукояткою у формі великої літери «З». Її він поклав з певними церемоніями біля дерев'яного укриття на дальньому боці плота. «Глядіть, не викиньте це за борт, інакше я ніколи не вернуся додому», – попередив він. Роланд присів навпочапки, щоб краще роздивитися. Помахав Едді та Джейку, щоб вони підійшли до нього. І показав на слова викарбувані на навскісній лінії букви «З». «Тут написано те, що я думаю». «Ага», – підтвердив Едді. «Північний центр позитроніки. Наші давні друзяки». «Біксе, давно у вас ця річ?» – спитала Сюзанна. «Навздогад...» «Років, може, з 90 чи більше. Там є одна підземна схованка». Він неясно махнув рукою кудись у бік Зеленого палацу. «Вона довжелезна, тягнеться на багато миль, і там повно речей, які належали стародавньому народу. Вони чудово збереглися. Над головою досі лунає музика, така дивна, що ви такої й не чули. Від неї в голові каша». «І залишатися там довго не можна, бо після цього тебе обсипле черяками. чи будеш блювати, і зуби повипадають. Якось раз я там був, більше ні ногою. Я думав, що помру». «То у вас не тільки зуби повипадали, а й волосся?» – спитав Едді. Бікс здивувався, але потім кивнув. «Так, трохи випало, та відросло назад потім». Ця рукоятка, вона, знаєте, зі шталі. Едді на мить замислився, а потім збагнув, що старий мав на увазі сталь. Готові? – запитав у них Бікс. Очі в нього були такі самі ясні і блискучі, як у Юка. Чи можу я відчалювати? Едді приклав руку до голови і рвучко відсалютував. Так, капітане, пливемо до острова скарбів. «Так-так, Роланде з Гіладу, підійди і допоможи мені з мотузкою, коли твоя ласка». І Роланд охоче взявся допомагати. Шість. На хвилях неспішної течії річки паром повільно просувався вздовж діагонального троса. Роландів Катет по черзі розповідав старому паромнику про місто Лад і те, що їх там спіткало. А довкола них, то тут-то там, вискакувала з води риба. Юк попервах нею дуже цікавився, спершись лапами на передній край порома, та потім знову сів і з піднятим носом дивився в той бік, звідки вони прийшли. Бікс гмикнув, коли вони розказали йому, як покинули приречене місто. «Блейн Моно, кажете? А як же, пам'ятаю його. Шибанутий поїзд». «Але був ще один, не пригадую, як називався». «Патриція», – підказала Сюзанна. «Еге ж, справді. У неї ще були такі красиві скляні боки. І ви кажете, міста вже нема?» «Нема», – підтвердив Джейк. Бікс похилив голову. «Сумно». «Так», – Сюзанна взяла його за руку і легенько її потисла. «Серединний світ – сумне місце». Хоча він може бути і прекрасним, вони вже були на середині річки, і легенький вітарець, навдивовижу теплий, ворушив їм волосся. Усі поскидали важкий верхній одяг і вмостилися зручно в плетених пасажирських кріслах, які перекочувалися туди-сюди, мабуть, щоб краще можна було роздивлятися краєвиди. На пліт вистрибнула велика рибина. Найпевніше, одна з таких, якою вони натопталися опів на хавчик і затріпотіла під лапами у юка. Та пухнастик її наче й не помітив, хоча зазвичай ніс смерть усім маленьким тваринам, що траплялися йому на шляху. Носком свого потертого чобота Роланд скинув її назад у воду. — Ваш трокен знає, що він наближається, — зауважив Бікс. І подивився на Роланда. Ви маєте бути обачними, знаєте? Роланду на мить одібрало мову. У пам'яті зринув чіткий спогад одна з десятка вирізбаних із дерева і розфарбованих вручну ілюстрацій у старій обожнюваній книжці. Шестеро пухнастиків сидять на поваленому дереві у лісі під місяцем серпеком, позадиравши догори носи. Тут остелезну книгу чарівні казки Ельда. Він, коли був ще зовсім маленьким хлопчиком, любив понад усі. Мати читала йому їх перед сном у спальні на верхівці високої вежі, поки осінній вітер за вікном співав свою самотню пісню, прикликаючи зиму. «Вітер у замкову шпарину» – так називалася казка, до якої йшла та ілюстрація. І була та казка страшна та чудесна водночас. «Боги мої, на пагорбі!» Роланд стукнув себе тильним боком долоні правої руки по лобі. І як я одразу не здогадався. Хоча б того, що останніми днями дуже тепло. «Тобто ти не знав?» – здивувався Бікс. «І ти з серединного світу?» Старий паромник прицокнув язиком. «Роланде!» – звернулася до стерильця Сюзанна. «Що таке?» Але Роланд не звернув на неї уваги. З юка він перевів погляд на Бікса і знову глянув на пухнастика. «Наближається Старкбласт». Бікс кивнув. «Егеш, трокен його відчуває. В чому-в чому, а в Старкбластах трокени ніколи не помиляються. Окрім того, що вони трошки говорять, це їхня сильне». «Сильне що?» – незрозумів Едді. «Він має на увазі, що це їхній талант», – пояснив Роланд. «Бікс, ти знаєш місце на тому березі, де ми могли б сховатися і перечекати його?» «Взагалі-то знаю», – старий показав на порослі деревами пагорби, що положисто спускалися до протилежного берега Вайє, де на них чекав ще один причал і ще один елінг непофарбований і значно менш величний. «Дорогу ви знайдете на тому боці. То вузенька стежина, що колись була дорогою. Вона веде за шляхом променя». «Ще пак!» – сказав Джейк. «Усе суще слугує променю». «Саме так, юначе, саме так. У чому вам зрозуміліше? В колесах чи милях?» «І в тому, і в тому», – сказав Едді. Але загалом краще в милях. Що ж, гаразд. Ідіть старою дорогою до Калій п'ять миль, а може шість. І прийдете до покинутого села. Там дерев'яні хати. Вам з них ніякої користі не буде. Але міський молитовний дім з міцного каменю. Там ви будете в безпеці. Я був у середині. Там гарний великий камін. Звісно, перевірте спершу комен. Бо треба, щоб добре тягнуло ті день-два, поки вам доведеться там пересидіти. На дрова можете набрати дощук із хат. «Що таке Старкбласт?» – запитала Сюзанна. «Ураган?» – «Так», – кивнув Роланд. Але я таких не бачив уже багато-багато років. Пощастило, що з нами юк. Хоча, якби не бікс, я б і не зрозумів. Він стиснув старому плече. «Дякую, Сей! Ми всі кажемо спасибі!» Сім. Елінг на південно-східному березі річки загрожував от-от перетворитися на руйновище. Втім, як і решта серединного світу. На бантинах висіли донизу головами кажани. По стінах гасали жирні павуки. Усі зітхнули з величезним полегшенням, коли нарешті вибралися звідти на відкритий простір. Бікс прив'язав плід і приєднався до них. Усі по черзі його обняли. Обережно, щоб не стискати надто сильно і не пошкодити крихких старечих кісток. Коли обійми скінчилися, старий витер очі. Нахилився і погладив Юка по голівці. «Подбайте про них, сер Трокен!» «Юк!» Відповів Шалапут. «Бікс!» Старий поромник випростався, і всі знову почули, як риплять його кістки. Він поклав руку на поперек і скривився. «Як думаєте, зможете переправитися без пригод?» Спитав Едді. «Ох, так!» Кивнув Бікс. «Якби то була весна, може й не переправився б. Ває, не така спокійна, коли тануть сніги і йдуть дощі але зараз як два пальці. Ураган ще в дорозі. Я попливу трохи проти течії, потім міцно зачеплю болт, щоб міг відпочивати, і не віднесло назад. Потім ще трохи покручу ручку. Нехай це забере чотири години, а не одну, але я дістануся того берега. Ще ніколи такого не було, щоб не дістався. Жаль тільки, що нема вам більше їжі дати. Ми не пропадемо запевнив його Роланд. «Що ж, добре тоді, добре». Старий м'явся на місці, наче йому дуже не хотілося з ними розставатися. Його серйозний погляд блукав від обличчя до обличчя. Та потім він широко всміхнувся беззубими яснами. «Добре, що ми зустрілися, чи не так?» «Так, так», погодився Роланд. «Якщо вертатиметеся цим шляхом, Зайдіть провідати старого бікса. Розкажіть йому про свої пригоди. Обов'язково, пообіцяла Сюзанна, хоча точно знала, що цим шляхом вони вже вертатися не будуть. Вони всі це знали. І обережно зі Старкбластом. З таким не жартують. Але у вас є ще день, а може два. Він ще не накручує кіл. Правда ж, Юк? Юк. Погодився Шалапут. Бікс важко зітхнув. «А тепер ви підете своїм шляхом, а я піду своїм. Скоро треба буде в укриття». І Роланд та його тет рушили стежиною вперед. «Ще одне!» прокричав їм на Бікс, і вони всі розвернулися. «Якщо побачите того клятого Енді, скажіть йому, що мені не треба його пісень». І я не хочу, щоб мені читали мій богами проклятий гороскоп. «А хто такий Енді?» – крикнув Джейк. «Та так, ніхто. Не зважайте. Навряд чи ви його зустрінете». То було останнє слово старого про Енді. І усі його забули. Хоча потім довелося їм здибатися з Енді у фермерській общині Кальї, Бринстерджес. Але то було згодом після того, як пройшов буревій. Вісім. До покинутого села було всього п'ять миль, тож дійшли вони до нього через годину після того, як покинули пором. А Роланду, щоб розповісти своїм супутникам про Старкбласт, знадобилося навіть більше часу. Колись вони налітали на великі ліси на півночі Нового Ханаану, Раз чи двічі на рік, хоча в гіладі нам такого переживати не доводилося. Вони до нього не доходили, завжди піднімалися в повітря раніше. Але, я пам'ятаю, якось бачив, як по Гіладській дорозі везли грабарки, навантажені тілами замерзлих. Певно, селян та їхніх рідних. Де були їхні трокани, пухнастики-шалапути – я не знаю. Мабуть, похворіли і повиздихали. Хай там як, без трокинів, які могли б попередити цих людей, вони виявилися неготовими до бурі. Бачте, Старкбласт налітає зненацька. Щойно ти був теплий, мов грінка, бо перед бурею різко теплішає. А потім він наскакує на тебе, як вовки на отару овець. І єдине попередження – тріск дерев, коли на них накочує морозна хвиля Старкбласту. Глухий звук, наче вибухали гранати, присипані товстим шаром землі. Той звук, з яким стискаються живі дерева, коли їх багато. І на той час, коли люди його чули, було вже надто пізно тікати з полів. «Морозна хвиля!» Задумливо повторив Едді. «Дуже холодно. Наскільки?» «Температура може менш ніж за годину впасти аж до сорока лімбітів нижче нуля», – похмуро пояснив Роланд. «Ставки замерзають умить. З таким звуком, наче кулі пробивають шипки. Пташки в небі перетворюються на крижені статуї і каменями падають додолу». Трава стає склом. «Ти перебільшуєш», – сказала Сюзанна. «Точно перебільшуєш». Ані трохи. Але холод – це ще не все. Є ще вітер, ураганний, що висмикує замерзлі дерева з землі, немов соломинки. Такі буревії можуть прокотитися на триста коліс, перш ніж вщухнути, і здійнятися в небо, так само раптово, як і почалися. «А звідки про них знають пухнастики?» – спитав Джейк. Роланд лише головою похитав. Чому і як його ніколи особливо не цікавили? Дев'ять Вони підійшли до уламка дороговказу, що валявся на дорозі. Піднявши його, Едді прочитав вицвілі рештки одного єдиного слова. «Чудове визначення для серединного світу», – сказав він. «Загадково, проте надиво прикольно». Він повернувся до своїх супутників, тримаючи табличку на рівні грудей. На ній великими кривими літерами було виведено слово «чучмек». «Чучмек – це глибока криниця», – пояснив Роланд. За загальним правом будь-який мандрівник може пити з неї, не сплачуючи за воду. — Ласкаво просимо в чучмек, — сказав Едді і викинув дороговказ у кущі на узбіччі. — А чого? Класно. Я хочу наклейку на бампер з написом «Я перечекав Старкбласт у чучмеку». Сюзанна розсміялася. Джейку було не до сміху. Він лише показав наюка, котрий швидко-швидко крутився навколо своєї осі, наче ганявся за своїм хвостом. Нам варто трохи поквапитися, нагадав хлопчик. Десять ліси відступили, і дорога поширшала, перетворилася на колишню головну вулицю села. Саме село виглядало занедбаною пусткою що на чверть милі розкинулася обабіч дороги. Були там і будинки, і крамниці, але тепер годі було відрізнити одні від інших. Усі споруди стали перекошеними оболонками, що порожньо витріщалися темними вікнами, в яких колись могли бути шибки. Єдиний виняток стояв на південному боці міста. Тут заросла центральна вулиця розбігалася на дві доріжки, обгинала невисоку, схожу на бункер, будівлю з сірого буту. Вона тонула в розбуялих чагарниках і частково сховалася за молодими ялинками, які, мабуть, виросли відтоді, як чучмек покинули люди. Коріння вже пробиралося у фундамент молитовного дому. З плином часу воно зруйнує його. А єдине, чого в серединному світі було вдосталь, це час. «Щодо дров старий мав рацію!» Едді підняв товсту обвітрену дошку і поклав її на бильце Сюзанниного візка, наче саморобний столик. «У нас їх буде повно!» Він кинув швидкий погляд на Джейкового пухнастого друга, котрий знову швидко-швидко крутився по колу. «Звісно, якщо в нас буде час їх назбирати!» Підемо збирати, щойно пересвідчимося, що цей кам'яний будинок у нашому розпорядженні, – сказав Роланд. Ходімо швидше. 11. У молитовному домі Чучмека було прохолодно. На другому поверсі гніздилися птахи. Жителі Нью-Йорка подумали, що то ластівки, а для Роланда то були Бін Расті. Але крім них нікого не було. Будівля справді була повністю у їхньому розпорядженні. Опинившись під дахом, Юг наче звільнився від своєї непоясненної потреби дивитися на північний захід і крутитися по колу. Взяла гору його допитлива натура, і він припустив на гору хиткими сходами. До тихого тріпотіння крил і туркотіння. Він пронизливо задзяв котів, і невдовзі члени Тету побачили, як бірасті знімаються на крило і летять до менш залюднених місцин серединного світу. Хоча, якщо Роланд мав рацію, подумав Джейк, то ті, що летіли в бік річки Вайє, невдовзі мали перетворитися на птахобурульки. Увесь перший поверх займала велика зала. Столи й лавки стояли складені в штабелі. Біля стін. Роланд, Едді та Джейк підтягли їх до вікон. На щастя маленьких. І позатуляли отвори. Північно-західні вони прикрили з зовнішнього боку, щоб вітер звідти тиснув на них, а не виштовхував. Тим часом Сюзанна закотила візок у камін, навіть не пригинаючи голови. Вона підняла погляд у гору, узялася за іржаве кільце і потягнула. Пролунав пекельний скрегіт. Пауза. А тоді на неї звалилася величезна хмара чорної сажі. Відреагувала Сюзанна миттєво, соковито і винятково в стилі Детти Волкер. «От, бля, а що це за хрена тінь злоїбуча?» Заверещала вона. «А що б вас, гади, порозривало? Ви гляньте на це гівно, яке мені на голову звалилося!» Кашляючи і махаючи перед собою руками, вона викотилася з каміна. Колеса візка лишали сліди сажі. Величезна її купа лежала в Сюзанне на колінах. Вона рвучкими рухами, більше схожими на удари, заходилася струшувати її на підлогу. «Нє, ну яке бля паскудство, ви тільки подивіться! Кінчений димохід! Ах ти ж паскудний сучий потрох!» Вона розвернулася і побачила, що на неї з розтуленим ротом і широко розплющеними очима дивиться Джейк. У нього за спиною на сходах з таким самим виразом стояв юк. «Пробач, котику», – сказала Сюзанна. «Мене трохи занесло. Просто я на себе злюся. Я виросла серед плит і камінів. Мусила б знати, у що це може вилитися». Коли Джейк нарешті заговорив, у його голосі звучав найщиріший захват. «Ти знаєш класніші матюки, ніж мій батько. А я думав, ніхто не матюкається краще за нього». Едді підійшов до Сюзанни і узявся витирати її обличчя та шию. Але вона відштовхнула його руки. «Тільки порозмазуєш. Ходімо, пошукаємо ту криницю, чи що воно таке. Може, там ще лишилася вода?» «Як на те, Божа воля, вода буде». Сказав Роланд. Вона крутонулася на візку, Щоб подивитися на нього з вуженими очима. «Дотипами сиплиш, Роланде. Краще не вдавай із себе розумника, Поки я тут сиджу, як труска. «Ні, сей, я й не думав про це». Але лівий кутик рота у Роланда сіпнувся. «Едді, піди пошукай криницю, Щоб Сюзанна могла вмитися» а ми з Джейком підемо по дрова. Постарайся якнайшвидше знайти воду і приходь нам допомагати. Сподіваюся, наш друг Брікс дістався іншого берега річки, бо мені здається, часу менше, ніж він думав. 12. Міська Криниця була з іншого боку молитовного дому. На міському пасовиську, як зрозумів Едді, колись там був саме вигін. Мотузки, що висіла колись на барабані з ручкою під напівзогнилим дашком колодязя, давно не було. Але проблеми це не становило. У їхніх гунна десь був моток хорошої мотузки. — Проблема в тому, — сказав Едді, — що нам нема чого прив'язати до кінця мотузки. Мабуть, можна взяти у Роланда його стару сідальну сумку. А це що, зайчику? Сюзанна показувала на ділянку високої трави і кущі вожини, ліворуч від криниці. Я не бачу. Та потім він роздивився відблиск іржавого металу. Намагаючись якнайменше подряпатися колючками, Едді засунув руку в чагарі і, застогнавши від зусилля, витяг іржаве відро. Зі жмутом засохлого плюща всередині. На відрі навіть була ручка. «Дай подивлюся», – попросила Сюзанна. Він викинув плющ і простягнув їй відро. Вона випробувала ручку, але та одразу ж зламалася, навіть не клацнувши, а тихо, слабенько зітхнувши. Сюзанна сконфужено глянула на Едді і знизала плечима. «Та нічого», – сказав він. «Добре, що зараз, а не тоді, коли воно було по воді». Він викинув ручку, відрізав шмат своєї мотузки, розплів зовнішні пасма, щоб стала тонша, і просунув у дірки, в яких трималася стара ручка відра. «Непогано», – похвалила Сюзанна. «Ти доволі вправний, як на білого хлопчика». Вона зазирнула через край колодязя. «Бачу воду. І десяти футів у глиб немає». «О, здається, холодна!» «Сажу трусам права вибору не давали», – сказав Едді. Відро шубовснуло у воду, нахилилося, і в нього потекла вода. Коли відро зникло під поверхнею води, Едді витяг його з колодязя. У тих місцях, де метал проїла і ржа, трохи підтікало, проте дірочки були малі. Едді зняв сорочку, намочив її у воді і узявся обмиватись у лице. «Ой, божечку!» – вигукнув він. «Я бачу дівчинку!» Вона взяла у нього зібгану сорочку, прополоскала, викрутила і стала обтирати собі руки. «Принаймні, я відкрила чортів димохід. Можете набрати ще води, коли я змию з себе цей пекельний кошмар. А коли розпалимо вогнище, я зможу помитися у теплій». Далеко на північному заході пролунав тихий, загрозливий хрускіт. Після паузи ще один. Ще кілька, і за ними ціла канонада, що маршурувала у їхній бік, наче колона солдатів. Усі вражено перезернулися. Едді, голий по пояс, зайшов ззаду за коляску. Думаю, нам варто поквапитися. Віддалік, але вже значно ближче розлягалися такі звуки наче йшла війна Мабуть, ти правий, кивнула Сюзанна. 13. Коли вони повернулися, то побачили Роланда і Джейка, що бігли до молитовного дому з оберемками підгнилої деревини і розколотими шматками дерева. Басовитий хрускіт дерев, які під тиском Старкбласту вигиналися всередину до своєї тендітної серцевини, лунав ще доволі далеко за річкою, проте невблаганно наближався. Юг середині зарослої центральної вулиці крутився як ненормальний. Сюзанна вибралася з візка, обережно приземлилася на руки і поповзла до молитовного дому. «Ти що це робиш?» – спитав Едді. «У візку ти зможеш більше дров привезти. Поскладай їх у стос, якомога вищий. Я попрошу в Роланда кремінь і кресало. Розпалю вогонь. Але...» «Едді, дозволь мені зробити те, що в моїх силах. І вдягни сорочку. Вона мокра, я знаю, але в ній ти менше подряпаєшся». Він так і зробив. Потім розвернув візок, поставив його на великі задні колеса і повіз у бік найближчого місця, де могли бути дрова. Проминаючи Роланда, він переказав йому прохання Сюзанни. Роланд кивнув і побіг далі, зиркаючись понад свого оберемка дров. Так вони втрьох і ходили без зайвих балачок, збираючи дрова, щоб захиститися від холоду, того напрочуд теплого полудня. Шлях променя в небі тимчасово зник, Бо всі хмари тепер швидко-швидко бігли на південний схід. Сюзанні вдалося розпалити вогнище, і тепер воно пекельно стугоніло в комен. Посеред великої зали на першому поверсі назбиралася велика купа деревини. З деяких дощок стирчали гіржаві гвістки. Поки що ніхто об них не поранився, але Едді думав, що це лише питання часу. Він спробував згадати, коли йому востаннє робили щеплення від правця. І не зміг. «Що ж до Роланда?» – подумав Едді. «То його кров миттєво вб'є будь-якого мікроба, який наважиться підняти голову в тому шкіряному мішку, який стрілець називає своєю шкірою». «Чого либишся?» – спитав Джейк. Він захекався, тому слова звучали уривчасто. Рукава його сорочки були брудні, та всіяні уламками дерева. На лобі була довга смуга від бруду. Та нічого такого, герою. Обережніше з ржавими гвістками. Ще по одному заходу, і все. Буря наближається. Добре. Трискотнява вже лунала на їхньому боці річки. І повітря, хоч і було досі теплим, не наче загусло. Едді востаннє навантажив Сюзаннин візок, і покотив його назад до молитовного дому. Попереду йшли Джейк і Роланд. Він відчував, як із відчинених дверей пашить жаром. «Сподіваюся, холодно таки стане», – подумав він. «Бо ми тут усі підсмажимося нахерен». Поки він чекав, коли Роланд і Джейк повернуться боком, щоб пронести свої обаремки деревини, до вилязків і грязкоту дерева долучився тонкий, всепроникний вереск від якого в Едді волосся на потилиці стало сторч. Вітер, що мчав до них, здавався живим і змученим від агонії. У повітрі почалося збурення. Спочатку воно було теплим, потім стало прохолодним і висушило піт у Едді на обличчі. А тоді прийшов холод. Усе це сталося за лічені секунди. До моторошного вереску вітру долучилося тріпотіння, що нагадало едді пластикові прапорці, які часом можна було надибати довкола майданчиків з уживаними машинами. Він усе наростав, аж поки не здійнявся вихор і не полетіло з дерев листя спершу жмутами, потім суцільними простирадлами. Віття несамовито шмагало хмари, а ті ставали дедалі темнішими поки Едді дивився на них з розтуленим ротом. «От холера!» Лайнувся він і з розгону закотив візок у двері. І вперше за десять поїздок він застряг. Дошки, що їх Едді понакладав на бильця, виявилися заширокими. Якби то був якийсь інший вантаж, то краї дощок повідламувалися б з тим самим тихим, майже збентеженим звуком, як і ручка відра. Та не цього разу. О, ні, цього разу, коли шторм був уже неподалік, вони трималися надійно. Невже в серединному світі просто ніколи нічого не бувало? Він простягнув руку, щоб скинути збилиць найдовші дошки. І саме тієї миті закричав Джейк. «Юк! Юк ще на дворі! Юк, до мене!» Але Юк не слухався. Він перестав крутитися і тепер просто сидів, піднявши носа в бік бурі, що насувалася. Очі з золотистими кружальцями дивилися нерухомо і замріяно. 14. Ні про що не думаючи і не остерігаючись гвістків, що стерчали з останнього вантажу деревини, який привіз Едді. Джейк переліз через купу дощок і стрибнув. Налетів на Едді, і той заточився назад. Едді спробував тримати рівновагу, та не зміг, і приземлився на сідниці. Джейк упав на коліно, але швидко піднявся. Його очі горіли. Довгі сплутані завитки волосся тріпав вітер. «Джейку, ні!» Едді спробував його схопити, але в руках опинився тільки манжет хлопчикової сорочки. Вона стала благенькою від частого прання в численних струмках, і манжет відірвався. У дверях з'явився Роланд. Він порозкидав за довгі дошки направо й наліво, так само неуважний до гвіздків, як і Джейк. Потім рвучким рухом затягнув візок у двері і пробурчав Заходь, Джейк, з Джейком або все буде добре, або не буде. Роланд ухопив Едді за руку і підняв на ноги. Їхні старі джинси тріпотіли на вітрі, наче кулемети стрекотали. «Нехай сам собі дає раду! Заходь!» «Ні, пішов ти!» Роланд не сперечався. Просто смикнув Едді і затяг його всередину. Той від несподіванки аж розтягнувся на підлозі. Сюзанна, яка стояла перед вогнищем навколішки, Здивовано поглянула на чоловіка. Її обличчя заливав піт. Сорочка золенячої шкіри спереду вся намокла. Роланд з похмурим лицем стояв у дверях і дивився, як Джейк біжить до свого друга. 15. Джейк відчув, як різко впала температура повітря. Сухо клацнувши, зламалася гілка. І він пригнув голову, бо вона просвистіла над ним. Юк сидів і не ворушився, аж поки Джейк не підхопив його на руки. Лише тоді шалапут диким поглядом роздернувся навколо і вишкірив зуби. «Якщо хочеш, кусайся», – сказав Джейк. «Але на землю я тебе не пущу». Юк не вкусив. Та навіть якби вкусив, Джейк би цього не відчув. Обличчя в нього вже заніміло. Він повернувся до молитовного дому, і вітер величезною холодною рукою вдарив його у спину. Він знову побіг, розуміючи, що рухається абсурдними стрибками, мов той астронавт по поверхні місяця в науково-фантастичному фільмі. Один стрибок, два, три. Але на третьому він не долетів до землі. Його понесло вперед з юком на руках пролунав утробний, схожий на форкання, вибух. То один з будинків не витримав натиску вітру, і градом шрапнелі полетів на південний схід. Джейк побачив, як кружляє до хмар, що скажено летіли вперед. Сходовий марш, на якому досі трималося грубе дерев'яне поруче. «Ми наступні!» – подумав він. І саме тоді рука без двох пальців, але все ще міцна – Вхопила його вище ліктя. Роланд розвернув хлопця обличчям до дверей. Спочатку було сутужно, бо хуліган-вітер усе прагнув відтіснити їх від захистку. Роланд зробив ривок до дверей. Ті пальці, що в нього лишилися, глибоко вп'ялися в Джейкову плоть. Тиск вітеру раптово їх відпустив, і обидва приземлилися на спини. «Слава Богу!» – закричала Сюзанна. «Потім йому подякуєш!» Роланд волав, щоб перекричати ревіння бурі. «Штовхай! Усі штовхайте ці кляті двері!» «Сюзанно, ти внизу! З усієї сили!» «Джейку, ти закривай на засув!» «Зрозуміло! Закріпи засув на скобах! Не вагайся!» «За мене не турбуйся!» – відрізав Джейк. На лівій скроні в нього була подряпина. З якої по щоці стікала тоненька цівка крові, але очі дивилися ясно та впевнено. Зараз штовхайте, наче востанє. Двері помалу зачинялися, утримувати їх довго вони б не змогли. Лік ішов на секунди, та це й не знадобилося. Джейк опустив товстелезний засув, і всі обережно відступили назад. Але іржаві скоби витримали. Усі вони перезернулися, відсапуючись. Потім подивилися на Юка. А той один раз радісно дзявкнув і потупцяв грітися до каміна. Чари, якими скувала його буря, що наближалася, безповоротно розвіялися. Велика зала вже почала холонути. Тепло було тільки біля вогнища. — Роланде, дарма ти не дав мені забрати малого, — сказав Едді. Він міг там загинути. Оберігати Юка Джейкі в обов'язок. Він мав забрати його всередину раніше, прив'язати його, якби в цьому була потреба. Джейку, чи ти так не вважаєш? Вважаю. Джейк сів біля юка і погладив хусту пухнастикову шерсть. Другою рукою стар з обличчя кров. Роланде. втрутилася Сюзанна. Він лише хлопчик. Не треба. відрізав Роланд. Прошу простити, але не треба. 16. Перші дві години, поки бушував старк Бласт, вони сумнівалися, чи кам'яний молитовний дім витримає. Дико й пронизливо вищав вітер, ламалися дерева. Одне впало на дах і розтрощило його. Холодне повітря било в щелини між дошками, в них над головами. Сюзанна й Едді обійнялися, щоб зігрітися. Джейк затулив собою юка. Той спокійно лежав на спині, розкинувши короткі товсті лапки на всі чотири сторони світу. І подивився вгору на рухому хмару пташиного посліду, що сочилася у тріщини в стелі. Роланд незворушно готував їм скромну вечерю. «Роланде, ну, що ти скажеш?» – спитав Едді. «Скажу, що як ця будівля витримає ще одну годину, ми виживемо». Холоднеча посилиться та до смаркання вітер трохи вщухне. До завтрашнього світанку він уляжеться ще більше, а вже післязавтра стане тихо і тепло. Не так, як було до урагану, але те тепло було неприродним. Всі ми це розуміли. Злегка всміхаючись, він обвів усіх поглядом. На його обличчі завжди такому кам'яному і незворушному цей напівусміх виглядав дивно. А тим часом у нас є непогане вогнище. Щоб обігріти всю залу, його не вистачить. Але якщо ми сядемо поближче то не замерзнемо. А ще є трохи часу, щоб відпочити. Нам багато довелося пережити, правда? Ага, кивнув Джейк. Занадто багато. А попереду ще більше випробувань. Я в цьому не сумніваюся. Небезпека, важка праця, зли годні. Можливо, смерть. Тому зараз посідаємо довкола вогнища, як у старі добрі часи, і постараємося відчути себе в затишку, якщо це можливо. Він дивився на своїх друзів з тією самою, ледь помітною усмішкою. У світлі вогнища його профіль здавався дивним. Молодим з одного боку і старезним з іншого. Ми – катет. Ми з багатьох одне. Будьмо вдячні за тепло, притулок і товариство під час бурі. Іншим могло пощастити менше. Сподіваюся, що все-таки пощастило, сказала Сюзанна. Вона подумала про Бікса. Ходіть, поїмо, запросив Роланд. Вони всі підійшли, посідали довкола свого Діна і повечеряли тим, що він їм приготував. 17. Тієї ночі Сюзанна спала годину чи дві, та потім її розбудили сни про огидну їжу, що кищила черв'яками, яку вона чомусь була змушена їсти. На дворі завивав вітер, хоча його звуки були вже не такі рівні і незмінні. Іноді він начебто повністю влягався, та потім знову наростав, пронизливо і довго вирощав гасаючи по під дахом, і від його ударів здригалися старі кістки кам'яної будівлі. Двері ритмічно стукалися об засув, що тримав їх зачиненими. Проте, як і стеля в них над головами, засув та іржаві ржаві скоби начебто трималися. Сузанна подумала, що б з ними сталося, якби дерев'яний засув виявився таким самим нікчемним і гнилим, як ручка відра, яке вони знайшли біля криниці. Роланд не спав, сидів біля каміна. З ним був Джейк, а між ними, затуливши пичку лапою, солодко спав юк. Сюзанна приєдналася до них. Вогонь у каміні трохи пригас, але на такій близькій відстані приємно зігрівав їй обличчя й руки. Вона взяла дошку, подумала переламати її навпіл, вирішила, що може розбудити Едді, і вкинула її вогонь цілою. У комен шугонули іскри і затанцювали у вирі, підхоплені протягом. Та її обережність була зайвою. Іскорки ще кружляли, коли її потилицю під волоссям погладила рука. Сюзанні не треба було озиратися. Цей доторк вона попізнала де завгодно. Не повертаючись, вона взяла руку, піднесла її до губ і поцілувала долоню. Білу долоню. Вони стільки часу провели разом, стільки разів кохалися, та іноді Сюзанні все одно не вірилося. Але все було насправді. Принаймні, не доведеться запрошувати його додому і знайомити з батьками, подумала вона. Не спиться, золотко? Трохи подрімала, але недовго. Якісь дивні сни снилися. Їх навіює вітер, сказав Роланд. Хто завгодно у Гіладі сказав би те саме. Але я люблю звук вітру. Завжди любив. Він заспокоює моє серце і навіює думки про давні часи. Він відвів погляд, наче збентежився через те, що забагато розповів. Все одно ніхто не може заснути, сказав Джейк. Тому розкажи нам історію. Роланд подивився довгим поглядом у вогонь. Потім потім Джейка? Стрілець знову всміхався, проте думками здавалося блукав десь далеко. У каміні тріснула галузка. На дворі за кам'яними стінами історично вищав вітер, наче розлючений через те, що не може проникнути всередину. Едді обійняв Сюзанну за талію, а вона поклала голову йому на плече. «Яку історію ти хотів би почути?» Джейку, сину Елмера. Будь-яку. Він на мить замислився. З давніх часів. Роланд подивився на Едді й Сюзанну. А ви хочете послухати. Так, розкажи, будь ласка, сказала Сюзанна. Едді кивнув. Так, якщо, звісно, тобі хочеться розказувати. Роланд замислився. Може статися, що я розповім і дві історії, бо до світанку ще далеко, а виспатися зможемо і завтра. Ці дві історії нерозривно пов'язані між собою, втім в обидвох віє вітер, і це добре. Нема нічого кращого за історії у вітряну ніч, коли людям є де зігрітися в холодному світі. Він узяв поламаний шмат дерев'яної обшивки, потицяв ним у жарини і згодував полом'ю. Одна з історій сталася насправді. Я це точно знаю, бо пережив її разом зі своїм кадругом Джеймі Декарі. Інша вітер у замкову шпарину. Це казка, яку мені мати читала в дитинстві. Знаєте, давні повітки можуть бути корисними. Другу мені слід було згадати ще тоді, коли я побачив, як дивно юг нюхає повітря. Але перша сталася давно. Він зітхнув. Давно минулі дні. З того невітеру в темряві за світлом вогнища переросли у завиванні. Роланд зачекав, поки вони трохи вляжуться. І почав розповідь. Усю ту довгу й важку ніч Едді, Сюзанна й Джейк захоплено слухали. Лад, цок-цок, блейн-моно, зелений палац – усе забулося. Навіть сама темна вежа і та ненадовго померхла. Був лише голос Роланда, який то здіймався, то опадав. Підіймався і опадав, як вітер. «Невдовзі після смерті моєї матері, що, як ви знаєте, сталося від моєї руки»,